islamski ili praktični šart i uvjet za valjano vjerovanje jeste namaz. Binuri tahdina ja bi ja i najbitnija stvar za mukmina vjeri ka u jednom životu je namaz. La ta'ruf ala yadini biha really al إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فهو المحتدي ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده وحبيبه ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح الأمة وكشف الله به القمة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 Sjenjena moja o uzvišenoj vjeri islamu, uzvišeni naš gospodar Te barekeu Taala je objavio o vjeri posme poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i učinio od nje sastavne dijelove imanske i islamske kako su to podijelili islamski učenjaci. Najvrijedniji taj islamski ili praktični šart i uvjet zavaljano valjano vjerovanje jeste namaz. Nema vrijednijeg obreda u islamu niti vrijednijeg postupka koga ga čovjek može učiniti na dunjalu kod namaza. Kada bismo svakoga dana napravili pojedno druženje ili predavanje i posvetili ga namazu ne bismo mogli dati namazu pravo i hak koji zaslužuje. Uzvišeni Allah Tebarakeva Teala kada je propisao namaz svojim robovima, propisao ga je 50 puta u jednom danu. Kako ćemo dati pravo ibadetu koji je propisan 50 puta u jednom danu? Kaže šehhul Islam Ibnul Kaljim Rahimahullahu Teala dovoljno je namazu šerefa i vrijednosti i odlike to što je propisan 50 puta. Mi klanjamo danas 5 dnevnije namaza to je Dobrotom i milosti Allaha dželešana prema svojim robovima i prema poslaniku alejselatu ve selam koji je nakon što je namaz propisan 50 puta spustio to nama na samo pet namaza. tako Allaha kažite mi. Imamo pet namaza, kada mi vam neko još kazao imate još jedan propisani namaz, gdje bismo ga stavili? Kada bismo ga plaњali? Kada bi nam neko kazao imate još dva namaza, ili tri ili pet, pored pet propisanih, kada bismo ih obavljali? Ili deset ili dvadeset još namaza. I pet propisanih dvadeset i pet. Dvadeset i pet puta kada mu jezin pozove, sola, -falah", ti bi se muslimanu morao odazvati. Dvadeset pet puta. A šta je onda sa osnovom na kojoj počiva namaz, a to je 50 puta u jednom danu. Pogledajte druge islamske šarte. Post, postiš jedan mjesec u Ramazanu. U zimskim danima gotovo da ne osjetiš posta. Poslanik Alehi Salatu Vesalam kaže u vjerodostojnom hadisu Post zimije kaže hladni plijen hladni prijem, uzimaš nagradu bez muke. Pogledajte hadž, jedan put godišnje, jedan put u životu. Zekija također, jedan put godišnje. Ali namaz 50 puta svakoga dana. Što neminovno ukazuje na vrijednost namaza i njegovu odliku, njegov mjesto u islamu. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa alihi u hadisu koga bide živio, Imam Tirmizi, Nesai, Ibrumađe i drugi sa vjelodostojnim lancem prorocilaca pocije imama Tirmizije i šeha Albanije. Ra'asul amri al-Islam wa amuduhu s-salah wa ziruvatu salamihi al-đihad. Glavna stvar i najbitnija stvar za muhmina vjernika u njegovom životu je namaz glavna stvar za čovjeka je islam a stup tog islama i te vjere namaz a vrhunac tog mana islama je džihad borba na Allahov put u amuduhu salah i namaz je stup vjere došao ovaj hadis u drugim oblicima pa bilježi Imam Beyh je ki u šu'bu l'imanu od Omer radi Allahu ta'ala anhu da je kazao es-salatu imadu din jeli da je od poslanika to prenosi namad je stup vjeri no međutim ovaj hadis nije vjerodostojan pa bilo že i ponovo Ibu Noaim el-Fadli ibn Duqayn el-Asbihani u svome dijelu es-salat koji je 430 430.000 godine da je poslanik rekao ovdje es-salatu imadu din i opet li ovaj hadis nije ispravan jer je došao putem Bilala ibn Jahje kao mursan s prekinutim lance prorosilaca. I bilaži ga je dejlili u svome musnedu, musnedul fideus, odali je radijalahu anhu da je poslanik rekao esalatu es imadul iman, da je namaz, da je to stup imana. No međutim i ovaj hadis nije pouzdan. Ispravan hadis u ovome smislu jeste Rasul emri el-islam wa amuduhussala. Amuduhu salam. Namaz, stub vjere. Stub na kome je počiva vjera. Zamislite jedan objekat koji počiva na jednom stubu. I kada bismo srušili taj stub ispod tog objekta, šta bi se zesilo tim objektom? Nikakve vrijednosti ne bimo. Samo bi imao štetu po ljude. E tako je, braćo, i namaz za vjednika. Takav je namaz u islamu. Stub Bez koga ne može čovjek biti pravi vjernik. On je paravan između pravog vjerovanja i nevjerstva. On razdvaja vjernike od nevjernika, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Elahu l-elahu alladhi bayna baynana wa baynahum as-salah, <todit> famin <todit> <todit> Ugovor između nas i njih I granica i paravan koji razdvaja nas muslimane od njih, to nevjerni kalicemjera i monaki je namaz, fam enta lakih hakika kafar, ako ostavi taj namaz počinio je nevjerstvo. Namaz stup vjere. Koga uspostavi, uspostavio je svoju vjeru. A koga sruši, srušio je svoju vjeru i nema vjere. Kaže šejhul Islam ibn al-Qayyim rahimehullah ta'ala Čovjek koji dođe na sudnji dan pred Allah dželešanu sa svojim islamom, sa svojim postom i zekijatom i hadžom, sa svojom sadakom i dobročinstvom, sa svojim odgojem djece i slično od tome, a ne dođe sa namazom, kaže takav mu islam neće pomoći kod Allaha. Takav mu islam neće pomoći kod Allaha. Jer je to islam bez namaza Allah dželešanu ne prihvata takav islam. Kako da prihvati uznišeni Allah, tebara kevoteala, islam bez namaza, kada je poslanik s.a.v. kazao u hadisu, koga bideš imam tirmizdi u svome sunanu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, evvalu ma ju hasebu bih il abdu jeum il qiyameti as-salah, fa in salaha sajru amelih, wa in fasedet fasede sajru amelih. Prvo zašto će čovjek biti pitan na sudjem danu je namaz. Prvo pitanje je kad staneš robe pred svoga gospodara. Allaha Đelešanu da te obračunava za tvoja dijela, bit namaz. Pa ako bude bio namaz ispravan, ako namaz bude bio ispravan, bit će ispravna i druga dijela. Jer namaz čovjeka odraća u ružnih dijela. Ako čovjek klanja iz dana u dan... A ideal je čini ružo djela znači njegov namaz nije ispravan. Oni od ove skupine. Inne salata tan al fashai wal munkar. Wa la zikru Allah akbar. Wallahu ya'lamu wa antum tasanun. Nema djela. Prvo zašto će čovjek biti ispitan namaz. Bude ispravan namaz biće ispravna i primljen i druga djela. Ako ne bude ispravan namaz neće biti ispravno primljen druga djela. Ovdje se, braćo moja, radi o čovjeku koji klanja. On klenja pa ako mu bude bio ispravan namaz. Jer se ne može kazati za čovjeka koji ne klenja, nije njegov namaz ispravan. Pa on nema nikako namaza. Neko se kaže da namaz nije ispravan onome koji klanja, ali ne obavlja namaz kako ga je obavljio poslanik, ali i s.a.s.a.m. Namaz se mora obavljati onako kako ga je Allahov vjerovjesnik obavljio. Salu kemar eitu muniju kaže je poslanik alaihissalatu veselam. Klanjajte kako ste vidjeli mene da klanjam. Vidio je Allahov poslanik alaihissalatu veselam čovjeka kako se navodi kod Buharije i kod muslima, da je ušao u džamiju i klanjio. Pa je klanjio brzo. Nije upotpunjavao ruku niti sečde. Pa kada je došao poslaniku, poslanamio se, kaže je u selam, alaihissalam, irđija fesalli fe inne kerentusalli. Kaže, vrati se, kaže, pa klanjaj ponov ti nisi klanjio. Tvoj namaz nije ispravan pa je ošao, pa se vratio, pa ponovo klanjao pa na isti način, pa opet došao poslaniku pa ga poslanik vrati, tako tri puta pa je rekao na kraju Allahovu poslaniće pouči me, ja ne znam ne znam kako da klanjam, ja sam ovako naučio pouči me, pa mu je poslanik rekao kada dođeš da klanjaš donesi tekbir, digni svoje ruke u visini svojih ušiju, potom prouči iz Kurana, tako pa ga učio pa kaže kada odeš na, na ruku smiri se potpuno na ruku pa kada se vratiš sa rukua Potpuno se smiri. pa kad ode šta šed... I tako da svi pokretu namazu budu smireni. E takav namaz prima Allah Đelešanu. Danas možete vidjeti muslimane u arapskom, islamskom svijetu nikdje na žure imaju sabra dovoljno. Za sve. Osim u namazu. Samo u namazu nemoj i sabra. Kada klanjaju to se na brzinu uradi. Namaz mora biti obavljen kako kaže poslanik alejsa otas sala obavlja. I kaže alehiselatu ve selam kaže ne vrijedi namaz čovjeku koji kada klanja ne smiri svoja kaže leđa na ruku. Potpuno da bude smiren potpuno e tako se obavlja namaz. Braćo moja ashabi 2.0 hida aleihime ejmaein kada su obavljali namaze, znale su ptice snijetote na njihova leđa, smatrali su i da su neke nepomične zidine. Jer bio sto satima na ruku, ukočen, kao da je zamrznut. Tako je obavljeno namaz. Samo bi ga mogao vidjeti kada učini s jednog rukua pređe na drugi, rukna na drugi. Ali ne bi mogao vidjeti kada je u namazu da se okreće na njevo desno, niti da pomjera svojim rukama, niti glavom, niti nogama i sl. tome. Smiren u namazu potpuno. E takav namaz prima uzvišenje Allah Đelešanu. I ko dođe sa namazom, mimo takvog namaza, Neće mu biti primjenu kod ozvišenog Allaha. Zato je prava propasti šteta da čovjek dođe i da obavlja namaz. I da bude musliman vjernik, ali ne obavlja taj namaz kako treba i dođe pred Allaha na sudnji dan i nema ništa. E to je propast. Nije propast za onoga koji ne radi. On zna da će u vatru. Ali bi propast bila za muslimana vjernika. Žrtvuješ se na Allahovom putu i daješ, učiš svoju vjeru. I postiš i, i na kraju dođeš pred Allaha na sudnji dan i ništa nemaš. E to je prava šteta. Kaže Allah dželešanu hel atake hadisul ghashiye wujuhum yawma idhin khashiye amilatu nasiba tasla narun hamiye Biti škare toga dana lica koja su umorna od rada cijelog života čovjek radio radio tasla narun hamiye i onda sve to u džehennem eto je propast Da čovjek radi i očekuje nagradu za svoj za svoje dijelo koje čini Allahu dželešanu a nakon toga ga Allah ne nagradi Jer to nije činio na način kako je to uzvišenje Allah, te barak je vata'ana, propisao. Kažemo u ovome, namaz, u ovome hadisu koga smo citirali, spominju se ljudi koji obavljaju namaz, ali ga ne obavljaju na način kako ga je poslanik obavljio. Pa i nije ispravan namaz i neće im biti ispravan nepriljeno ni ostala djela. I kaže šeheh al-Islam Ibnul kajim. I drugi učenjaci onaj ko ostavi namaz nikako ne obavlja namaz takav nema nadje u Allahovu milost ne može se nadati da će mu Allaha Đelešanu oprostiti nema na osnovu čega da se nada njegovo konto i njegov grojčanik je prazan taman na Dunjaluku da imao milijarde i milione koje zgrćao i čuvao to mu neće koristiti kod Allaha Đelešanu mora biti namaz ispravan da bi dalje mogao da dobije nagradu za ostala djela. I kaže šehhul islam Ibnul Kajim Polovo kaže ko ostavi jedan rekiat u svome životu namjerno jedan rekiat, ne namaz jedan rekiat dok ne iziđe vrijeme pravo namaza kaže takav je gori kod Allaha Đelešanuhu takav je gori kod Allaha Đelešanu od onoga koji čini nemoral i od onoga koji jede kamat. i od onoga koji čini homoseksualizam i od onoga koji ubija ljude on je najgore Allaho osporenje prenose se u pojedinim predajama da je jedna žena bila u vrijeme Musa ala i selam da je bila nemoralna, da je najgore Allahovo stvorenje bilo što je na zemlji. Pa kada je Musa ukorio, kazao je Allah, Đelešanuhu, robe moj, ona nije najgore stvorenje. Ima koje gori od nje. Pa je upitao Musa ali i sama, ko je to gori od nje, gospodol, kaže onaj koji ostavi namaz. Najgora stvari, najgore dijelo koje može musliman učinti, jeste da ostavi namaz. Nema gore stvari od toga. I kaže ponovo ako kaže ostavi namaz, poričući njegovu obavezu, smatra da namaz nije obavezan. Takav je odstanonik adžehnema, nikada neće izaći iz adžehnema. Nevjernike, nije li nik Allah dželal Jer je Allah u Kur'anu na više mjesta propisao namaz. Namaz se u Kur'anu spominje na preko 90 mjesta. Propisao ga je poslanik sa ostavim u hadisu. I složni su islamski učenjaci iz prvih i potonjih generacija da je namaz obavezan. Da je to strogi parz na svakog muslimana koji je punoletan i pametan. I potom kaže, ko ostavi kaže jedan rekiat u svome životu. Jedan rekiat namaza ko ostavi u svome životu. A objasni mu se da mora klanjati namaz i sazna to i potom mu donese neko sablju i kaže da klanja, pa neće da klanja kaže takav je nevjednik ili ako umre bez teobe ostavio je jedan rećac samo klanio je tri od poodne i nije četvrtog tio i umre takava, nije se pokajao Allahu takav će kaže biti vječno u Ta man nakon toga da nastavio klanjati kada vidimo braćo ova, ove stavove islamski učenjaka naše uleme a ovo su braćo stavovi učenjaka priznati pravno-meshevskih jeli upredjenjenja, bilo da se radi o hanefijskom, ili manikijskom, ili šafijskom, ili hamelijskom, svi se slažu da je ostaviti namaz najteži gdje. I kaže, ako umre takav, ode pred Allaha, ne pokaje se, takav, nikad neće izići Čehenema. I kažu, kada mu se donese sablja, kada mu se prijeti smrću, pa neće da klanja, kaže, ubija se ten kao murted, i otpadnik od Allahove vjere. Vidimo, draga moja braćo, da je ostaviti namaz najtežiji grijeh kod Allaha Đelešanuhu. Jer je to stup vjere. Islamski učenjaci kada govore o namazu, počivaju govor o namazu sa vrijednostima namaza i odlikama namaza i mjestu koje pripada namazu u Islamu. Stoga ćemo mi uz Allahovu pomoć danas i u još jednom narednom predavanju govoriti o namazu, o njegovim odlikama ио nume što se veže je li za namaz. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je kazao u hadisu koga videže Buharija i Muslim. Buniyal Islamu ala 5. Islam se gradi na 5 stvari, temelji se na 5 stvari. Shahadetin an la ilaha illallah البيت, حج البيت من استطاع ilayhi sabila. Islam se gradi i temelji se na pet stvari. Na šehadetu. Da nema drugog Boga osim Allaha Đelešanu. Da je on taj jedini kome je se mora klanjati i koga se treba moliti potom tom namaza. Kaže šeheh u Islam Ibnul Kajim vidimo da je ovdje Allah Đelešanu učinio šrt i uvjet za valjanost posta i zekijata i hađa namaz. Jer je prvo spomenuo namaz. Pa ako je namaz od atle ispravna, bit će i druga dijela ispravna i primljena. A ako ne, onda i neće ni biti primljena kod uznišenog Allaha tebara kjavu teala. Pa onaj ko dođe po misljenju ibnul Qajima, ko dođe pred Allaha Đelešanuhu na sudnji dan bez namaza, kazat će mu se uakadimna ila ma amilu min amelin veđaannahu hebaem men kako kaže Allah Đelešanuhu u suri Al-Furqan i kaže uzet ćemo dijela oni koji su došli Došli su sa svojim djelima, pa ćemo od tih djela učiniti raspršenu i rastunenu prašinu. Ništa im to neće biti primljeno. Meselul ladine keferu bi rabbihim, e amaluhum keramadin, i štedet bihi rihu fi jav min asif. Dijela onih koji ne veruju gospodara, svoga bit će kao prašina i onaj prah kojim se igra vjetar. Jaki vjetar je oluja. Nikakve vrijednosti nema. Čas ga vidiš na jednom mjestu, čas na drugom. Nema nikakve vrijednosti, niti koristi kome. Zato, draga moja braćo, jer je namaz dijelo koje čisti čovjeka od njegovih grijeha koje počini. Namaz je taj filter koji čisti čovjekove grijehe koje čini. A svaki čovjek je griješnik. Neka niko ne pomisli Da je bezgriješan i da ne čini svaki dan desetine propusta. To je nemoguće. Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže da je svaki Ademov sin griješnik. I da se mora kajati, da se mora vraćati. A namaz je taj filter koji čisti čovjeka od njegovih grijeha koje počini. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koga je zabiližio Imam Taberani u svome muadžemu As-Sagiru. Ideal makdisi wal muhtar. I drugi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca kaže je kada dođe Allahov rob i stane na namaz, Allah dželle šanu stavi njegove grijehe na njegovu glavu. Pa kada ga učini ruku ili seždoj neki pokret, tako ti grijesi spadaju sa njega. Odlaze i nestaju ti grijesi obavljanjem namaza. I kaže alejhi salatu vesselam u hadisu koji je Buharija i Muslim odebi Hurajra radijallahu taala anhu Kaže, šta mislite kada bi bilo, bila rijeka tekla pored kuće nekoga od vas i svaki dan se on kupao u toj rijeci po pet puta? Bili li moglo na njegovom tijelu biti nešto odezijeta i nečisti? Pa su kazali, ne bi o Allahov poslaniće, nikako ne bi na njemu moglo nešto ostati. Pa je kazao Allahov poslanić, sallallahu alaihi wasallam, kaže, to je primjer pet dnevnih namaza. Tako pet dnevnih namaza čiste čovjeka, čiste čovjeka od njegovih grijeha koje čini u toku dana. Jer u drugom hadisu se spominje da pet dnevnih namaza i džuma od džume i ramazan od ramazana čiste ono što je između toga ako se čovjek prođe velikih grijeha, ako se ne čine veliki grijez. Čak dio učenjaka poput imama Ahmeda smatra da namaz čisti čovjeka i od velikih grijeha. Kažu namaz je vrijedniji od hađa. A hađ čovjeka čisti od mnogih tih grijeha. Pa kažu onda i namaz ga može očistiti. Prenosi se u hadisu koga bilježi taberani u Eleusatu i drugi sa dobrim lancem prenosilaca, kako kaže Imam El Munziri, da je poslanik s.a.v. kazao, šta mislite kada bi čovjek radio na svome poljoprivrednom dobru i kaže je kada, kada bi se vraćao kući prolazio bi pored pet rijeka i kada god prođe pored neke od otih rijeka on bi se okupao u toj rijeci da li bi moglo na njemu ostati znoja ili nečega drugog što ga ezijeti kažu ne bi o Allahov poslaniče pa mu kaže alaihi salatu vasalam kazao je sahabima takav je primjer pet dnevnih namaza tako pet dnevnih namaza čisti čovjeka od njegovih grijeha koje počini kaže Huzayfa radijallahu ta'ala anhu onaj kaže ko porani ujutru na sabah namaz da ga klanja u džematu kada završi svoj namaz Allah dželašanuhu pošalje meleka pa mu kaže postavi na njegovu kuću zastavu rahmana i zastavu imana zastavu Allaha dželašanuhu pa ne može toj kući prići šeitam a kaže kada čovjek porani iziđe na pijacu iziđe na pijacu bez potrebe nema nikakve potrebe pijace su najgore kuće i najmrže Allah u džalešanu poslanik s.a.v. kaže u vjerodostojnom hadisu koga bideže ima muslim i drugi kaže najdraže kuće Allahu u džalešanu su džamije i mesečidi to je najdraže Allahu. najdraže Allahu u jeste da rok boravi u džamiji jer tvoj boravak u džamiji između dva namaza računati se namaz, ti sjediš i pričaš sa svojim bratom ili učiš Kur'an Allah ti upiše da si u namazu sahat ili dva ili tri koliko već boraviš Ostani dođi ovdje na iftar da iftariš, pa ostani do 9 ili 10 sati najveće Allah ti Đelešanu upiše po rječima poslanika sallallahu alaihi wa sallam, 5 sati da se u namazu. Kaže, najdraže Allah u Đelšanu su kuće, su mjesečidi, džamije, a najmrže kuće su pijace. Zašto? Jer je na pijaci prevar i laž i podbala i slično tome. I zato je poslanik sallallahu alaihi wa sallam posebne dove koje se učeka da se ulazi na pijacu da se čovjek zaštiti od toga šera i toga zla. Pa kaže mu Zejfe čovjek koji izađe na pijacu porani nema nikakve potrebe nego tako ide da hoda. Kaže vrati se šejtan sa njim kući i postavi svoju zastavu na njegovu kuću. I onda kaže više toj kući ne mogu prići meleki. Ostaje šejtanska zastava to toj kući. I kazao je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam u hadisu koga je zabiležio Ibnu Huzayme u svome sahihu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca La je tavoddavu ahadukum fe yuhsinu vudu'ah kaže neće se nijedan od dva sablestiti. onako kako je to propisao Allah želešanu i poslanik sallallahu alaihi wasallam Thumme je'til mesjid a potom dođe u džamiju La yuridu illa salah Neće nego namaz, došao i u jamiu, sam uzbog namaza. Sam uzbog Allaha Jalla šanuhu. La yuridu illa s-salata fih. Illa tabespeše tabespeše Allahu ilaj. Kaže ko došao u jamiu. Hoče sam namaz, došao i zbog Allaha Jalla Kaže Allah se takvom obraduje kema ya tabespešu ahlu l-gāibu Kao, kao kaže kada se obreduje porodica onoga koji je bio na putu, koji je bio daleko, koga dugo nisu vidjeli. je kada je možda godina se ne vrati. Kako se njegova porodica raduje kada ga vidi? E tako se braću Allah Đelešanu raduje svome robu koji dođe u džamiju da obavi namaz. Ti kad dođeš u džamiju ti si Allahov gost, ti si došao kod Allaha uzijaret. Allah u Đelešanu si došao u posjetu. I zato džamija ima svoje edeve i propise i etiku koje se muslimani trebaju predržavati. Džamija nije za dizanje glasova. Džamija nije za svađu i za prepirku. Džamija nije za nesuglasice. Nego džamija je da se muslimani vide, da se upitaju da međusobno rade i jedni druge pomažu na bogobojaznosti i takvi da surađuju, a ne na griješenju i neprijateljstvu. Omer radijalahu teala anhu je video dva čovjeka kako galame u džamiji. Pa je prišao i udarao ih svojim štapom. Kako bilo živa malik u svojim uveti. Pa su drugi ashabi kazali, pusti ih. Kaže, oni su iz Jemena. Nisu oni stanovnici Medine. Kaže, da ste bili stanovnici Medine, ja bih vama pokazao. Pa kada je izišao, čuje ta dva ashaba kako se prepiru od toj naseli. I dižu svoje glasove. Pa je Allah želešanu uzdigao tu noć. I poslanik je zaboravio. Kaže, fe un si tuha pa sam zaboravio koja je to nemače vidimo da je razilaženje među muslimanima i dizanje glasova u džamiji pogrdno ne samo to poslanik Saloserem je čuo čovjeka koji je učio Kuran povišenim glasom u džamiji kaže nemoj to činiti bireži imam malik sa vjerodostojnim lancem kaže nemoj to činiti Jer kaže svaki od vas moli svoga gospodara. Prizivaj zove svoga gospodara. Neko klanja, neko dovi, neko čini ovo, neko ono. Zbog čega dižeš svoj glas, pometaš svoga brata? A zamislite onda kako je ružno. I kakav je to prizor kada muslimani dižu glas bez potrebe, možda, možda je taj ta priča vezana za sam dunjaluk i za ono što je pogrdno. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže kada neko od vas vidi u džamii čovjeka da traži izgubljenu devu ili nešto što je izgubio reci da Bog da ti to Allah ne vratio da Bog da ti to nikad više ne vidio ili kaže ako vidite dva čoveka da sklapaju trgovinu kaže da Bog da vam Allah dao da vaša trgovina propadne jer džamija je mjesto gdje se ibadet čini Allahu Đelešanu a nije mjesto za trgovinu i nije džamija pijeca i nije mjesto gdje se dižu ljudski glasovim إيقاجة بسلانك صلى الله عليه وسلم وحديثك وقابلجة بخاريا المسلم من غدا إلى المسجد أو راحا اعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راحا Kaže, kada čovjek iziđe u džamiju da obavi namaz zbog Allaha dželešanu, svaki put kada iziđe Allah mu pripremi mjesto u dženetu. Kada god iziđeš na namaz da ga obaviš zbog Allaha dželešanu, Allah ti zbog tog dvog izlaska primjen, pripremi jedno mjesto u dženetu, ljepše i bolje od onoga što si imao prije toga. Pa, subhanake, jarom, zbog čega onda da musliman i vjernik ne iskoristi Dobrotu i milost Allah dželešanu da najjednostavan način za što je milost i blagodat da dođeš da klanjaš Allahu dželešanu darekjata Navodi se u hadisima da će čovjek kadje ta Allahu doći abdestiti kako je propisano i klanje ti darekjata kako je propisano i kaže izići će preselami će a kaže nema nijednog grijeha na sebi Vidite kakva je milost Allah dželešanu prema nama prema ome umetu kako je Allah dželešanu draga moja braćo opteretje umete prije nas zbog toga što su bile nepravednici. Beno Israil, navodi se kod Buharije i kod muslima, kaže, poslanik salallahu alaihi vselem, kada bi nekome od njih kanulo nečisti na odjeću, više to ne bi mogao prati. Nego bi morao to iskinuti. Iskinuti to i tako, jelikoristiti tu odjeću. A kada bi mu kanulo nečisti na kožu, tad više ne bi mogao to oprati. Nego bi morao to uzeti klešta, pa iskinuti taj dio kože. Vidite kakvi to su propise koje ljudi ne mogu trpjeti. Bi li neko mogao uzeti sam sebi prst odrezati dok toga što ga je pogodilo nešto od neđaseta? Teški propisi. A nama Allah Đelešanu daje da uklanjaš dva rekjata kako je propisao Allah Đelešanu i da te opusti ono što su činio. Kod njih je bio propis, kod benu Israila, kada čovjek hoće da se pokaje Allahu u mora se ubiti. Činio si loša dijela i hoćeš da se pokaješ, pa kaže Musa, kada govori svome narodu da su se ogrešili. Allahu dželšanu uzimajući tele za svoje božanstvo i tako dalje. Fetubu ila barikum faktulu en fusekum. Kaže pokajte se Allahu dželšanu i poubijajte se. To je bila teoba. Kod nas je dovoljno da čovjek digne svoje ruke i da kaže gospodar moj oprosti mi. I tu se sve završava. Ako je iskrenate oba Allahu dželšanu, uzvišeni gospodar će mu azevo džel ži, imam Nesaj, imam Ahmed, Taberani i drugi sa dobri mlance pranosilaca da je Ebu Otsman el-Nehdi, jedan poznati tabin, koji se je družio sa Ebu, sa Salmanom el-Farisijom, 12 godina, kaže da je jednog dana došao sa Salmanom farisijom pod jedno drvo, koje je bilo suho. Pa je Salman el-Farisija uzeo to drvo i potresao, izdrmao krošnju toga drveta, pa je lišće padalo s tog drveta. Pa je upitao Salman el-Farisija, Ebu Osmana je nehdija, kaže, zar me nećeš upitati zbog čega sam ovo učinio? Kaže, pa zbog čega si to učinio? Kaže, bio sam sa poslanikom, sallallahu alaihi wasallam, pod ovim drvetom. Kako si ti sada sa mnom, tako sam ja bio, sallallahu i vjerovijesnikom, alaihi wasallam. Pa je prišao, kaže, izdrmao je ovako ovo drvo. Kaže, pa lišće počelo padati Pa me je upitao poslanik i wasalam, O salmane, zar me nećeš uspitati Zbog čega sam ovo učinio Pa kaže, bi jebi ente o umi ti si, moj, ti si moja majka i moj otac O Allahov poslaniče Draži si mi nego majka i otac To je braćo vjernička duša Vjernik koji je poslanik O salmane, draži nego njegova majka i otac Nego njegova djeca Nego cijeli dunjalog Ne samo to, ashabi poslanika su nam draži nego naša djeca. Jer naša djeca će biti na suđenjem danu možda naši neprijatelji. Allah dželešanul kaže: "Ja e amenu, qu anfusakum wa ahlikum nar, wa quduha an-nas wal O vjernici, čuvajte sebe i porodice svoje od vatre Džehenemske. Zaštiti sebe i svoju porodicu od vatre, ti ćeš biti pitan za svoju porodicu i za svoje djete. Jesi li ga odgojio? Jesi li ga uputio? Šta si učinio na tome planu? ili si pustio svoje dijete da ga odgaja ulica ili nevjernici ili televizor i sl. tome bit ćeš pitan šta si učinio dok su vas ashabi ti koji su premijali nama vjeru ono što mi imamo danas ashabi su kako kažu islamski učenjaci vrat između glave i tijela poslanik salalahu alaihi vselem je glava ashabi su vrat mi smo tijelo pa dobro ako su svi ashabi nevjernici ko što tvrde Neki koji se pripisivaju muslimanima. Ko je nama onda prenio vjeru? Vjera se od nevjednika ne prihvata. A sahavi su ti koji su znači prenijeli do nas vjeru. I oni su nam znači draži onda nego naše porodice. Pa kaže poslanik salallahu alayhi wa sallam salman u farisi. Kaže vidiš li salmane kada je zdrmao ono drvo kako pada ovo lišće. Kaže vidimo Allahov poslaniče. Kaže tako je primjer namaza čovjeka koji stane čovjeka koji stane Allahu u Đelešanu namaz. Kada stane tako, kaže, sa njega padaju ovi grijesi kao što vidiš da ovo lišće pada. To je ne samo, to je za abdest sam vezano. Poslanik Ali selam kaže u brojnim hadistima, ko se abdestni kaže, kada pere svoje ruke i dijelove tijela kaže, ispod kaže njegovih noktiju izlaze grijesi. Nije grijeh ispod nokta, ali on će poslanik ovdje simbolično ukazati da i oni najsitniji grijesni popusti koje čovjek učini da izlaze jeli, dok se čovjek abdesti. To je nagrada, braćo, nama o ovome umetu. Možda će neko kazati, dobro narodi prije nas su živjeli po 900 godina. Nu, ale Islam je pozivao svoj narod 900 godina. Selman el Farisija je živio, on je ashab, živio je po konsensusu islamskih učenjaka 250 godina. Ashab živio je 250 godina i nema razilaženja među istoričarima o tome. A neki kažu da je živio 350. Da imao jako dug život. Prije nas narodi su dugo živjeli. Možda će neko kazati, pa vidite, on živi 900 godina. Nu, Ali Islama je pozivao 900 godina svoj narod. Koliko je živio prije toga, koliko je živio, posle toga, kako ćemo mi stići mjesto Nuhu, alaihissalam. Kažemo, priješnji narodi nisu imali ono što mi imamo. Priješnji narodi imamo lejle tul kadra. Lejle tul kadra. Hajrun min elfi šahru. Noć kadra bolja od hiljadu mjeseci. Nisu imali namaza kao ovoga što mi imamo. Pa da te Allah želšanu zbog njega tvoje grijehe oprsti. Zbog dva rekiata da te Allah želšanu oslobodi svega. Nisu imali ono što smo mi imali, šarijat koji mi imamo. Pa je zato Allah Želešanu učinio da mi njih možemo stići. Ne stići, nego preteći. Poslanik sallallahu alaihi u sallam kaže u hadisu koga bide žije davud sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Kaže, ko petkom pene svoju glavu i okupa se. I potom kaže, ode u džamiju, ide pješice, ne koristi preuzno sredstvo. Potom priđe imamu i sluša pažljivo šta imam govori na hutbi. Potom klanja sa imamom Kaže, Allah mu piše za svaki korak kada je otišao godinu dana posta i godinu dana namaza. Ideš u džamiju, imaš kilometar, pješačiš, zamisli koliko imaš korak, za svaki korak imaš godinu posta i godinu namaza. E recite mi sada, oni koji su živjeli prije nas, kada će on moći, pa ti imaš u godini 52 džume, kada će oni prije nas moći stići da ima godinu namaza i godinu posta? Nikada. To je dobrota koja je data ome umetu. Zato čovjek sa malo dijela može kod Allaha Đelešanu zaraditi puno sevapa. I ako Allah Đelešanu nas poživi i posebno o nekim dijelima koja se čine, koja su jako jednostavna za praktikovanje, a koja imaju veliku nagradu kod Allaha Đelešanu. Zamislite samo hadith braću u kome je poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže ko posti jedan dan na Allahovom putu Allah kaže udali između njega i vatre 70 godina. Jedan dan postiniš na Allahovom putu. Nikakva to te goba nije. A Allah zbog tog dana udali između tebe i vatre 70 godina. E to je ono što smo mi dobili. Mi smo najbolji umeti, najbolji narod koji se pojavio. Dobili smo stvari koje nisu imali priješnji narodi. A najvrijednija od tih stvari jeste namaz. Namaz o kove govorimo. Inša Allah. I kaže... Ibn Mas'ud radijallahu ta'ala anhu kako videže ima Muslim u svom Sahihu kaže od ashaba nije niko kaže kasnio na namaz i nije izostao od namaza u džematu kaže osim munafik koji je niफत bio poznat među sahabima dok bi čovjek zakasnio na namaz odma bi smatrali ga munafikom ne samo to Nego kaže se da su ashabi onome ko bi zakastnio na namazu džematu, ne bi došao na početni tekbir, tri dana bi mu ukazivali svoje saučešće. Tri dana kad god vidiš svoga brata kažeš primi moje saučešće, zakastnio si promašio te početni tekbiru namazu. A ko bi propustao namazu džematu, kaže sedam dana smo mu kaže, ukazivali svoje saučešće pa kad god ga vidiš sedam dana kažeš da te Allah učvrsti da te Allah da svako dobro da te Allah učini sa burli primi moje savučešće zakaznio ste na namazu džematu kaže Ibnu Masoud radijallahu ta'ala anhu kaže ashabi su dolazili kaže između dva čovjeka dvojica ga drže sa dvije strane a on na štakama ide dok ne uđe u saf pa ga drugi stisnu sa dvije strane da može stojati u namazu i tako bi klanio ali nije ostajeo iza namaza u džematu jer su ashabi znali vrlo dobro su znali vrijednost rednost namaza znali su da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao da inel marri kufri tarku salah kaže između čovjeka i shirka i kufra i nevjerstva jeste da ostavi namaz to je granica dovoljno je čovjeku da upadne u kufur i u nevjerstvo da ostavi namaz Tomu je dovoljno Kaže, Šakih Ibn Seleme radi Allahu Teala Anhu, kako bideži imam tirmizi u svome sunenu, sa vjelodostojnim lancem prenosilaca. Kaže, ashabi Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallame, nisu smatrali nijedno djelo kufnom i nevjerstvom, osim ostavljanja namaza. I ovu predaju je također, zabiljoži imam hakim u svomemu sedreku i kaže, imam zehebi, da je njen lanac prenosilaca dobar. Znači, namaz... I vrijednost namaza. A posebno vrijednost namaza, vrijednost namaza u džematu. Što je dobro razumijela prva generacija. Kaže, Seajid Ibnul Musaib, kaže, 40 godina sam klanjao namaz u džematu, nikad me namaz u džematu promašio nije. Jedan jedini namaz me nije promašio. A kaže, 20 godina nisam gledao u leđa ljudi. To jeste, uvijek sam klanjao u prvom safu. Jedno kada su pitali kaže zbog čega si ti uvijek prije ezana u džamii kaže ezan je za nemarne ezan nemarne poziva u džamiju kaže ja nisam nemaran i tako je bio uvijek prije ezana u džamii onaj ko svoje srce poveže za džamiju i zavoli džamiju takav će biti na sudnjem danu Allahovom dželešanom hladu kada neće biti drugog hlada kada će se ljudi kupati u svome znoju takav će biti u u njemetima u Žicima kod Allaha tebarak je ve teala pa kaže ibn Mesud 40 godina sam klanjao namaz u džematu. Nikada nije promašio namaz u džematu. Sa'id ibn Musayib. On je poglavar tabina u ome pitanje. Najbolji tabin što se tiče namaza u džematu. A najbolji tabin, općenito, jeste u oj salqarni. Kako je došlo kod imama muslima u njegovom sahihu, od hadisa Enesara, radijallahu ta'ala anhu, da kaže najbolji tabin koji će se pojaviti jeste u oj salqarni koji su doći mene. Kaže je poslanik S.A.V. da je rekao, u tome hadisu, da ta ima uvejs koji kaže kad vam dođe iz Jemena, kaže neka vam dovi. Pa kad je došao u vrijeme hinafeta Umara radijallahu ta'ala anhu, kaže Umar je izašao, kaže, koja od vas uvejs? Kaže ja, kaže, čini mi dovu. Umar radijallahu ta'ala anhu, pa kaže, o vladaru pravom jedni, zar ja tebi da činim dovu, a ti si taj i taj, Pa kaže, tako mi je Allaha čuo sam Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam, da je rekao, kada dođe, kaže, neka vam dovi, jer on kaže, ima svoju majku prema kojoj je dobar i dobročinitelj. Ima svoju majku kojoj čini ih dobročinstvo. Zbog dobročinstva svome roditelju, Allah Želešanu ga je uzdigao da bude na stepan Omera, možda, radi Allahu anhu. Da dovi Omer. A ako Allah Želešanu da prilike, posebno ćemo, inšallahu teala, govoriti o dobročinstvu roditeljima. I ovaj hadis je imam ne ovih koristio u svome komentaru u El Minhađu, u svome komentaru na muslimov sahih, odgovarajući nekim islamskim učenjacima koji su stavili svoje imame da su najboli nakon sahaba. Ne samo to, neki kažu, naš imam je muđiza poslanikova nakon Kur'ana. Ne, najboli tabin koji se pojavio jeste u Isil Karni, kako kaže Allahov vjerovjesnik, ali ih i salatu oselam. Namaz. Namaz. Namaz, stup vjere. Stub na kome sve počiva i na kome se završava. Počiva na dunjalu koji završava se na ahiretu. Ako bude ispravan, ispravna su i druga dijela. Ako ne bude ispravan, neće biti ispravna ni druga dijela. Molim uzvišenog Allaha Želešanu da nas učini od onih koji obavljaju namaz, onako kako ga je propisao postanik s.a. da nam primi naše namaze. Obavezne i dobrovoljne I da na suçvrsti na istini na haku i da nam da svako dobro nađe al i Al-Firat. Društvo i zajednica bez namaza i bez i ubjeđenja prvih pokolenja je kao list koji je, kojim se igra vjetar. Nema nikakve vrijednosti. Pozivanje braća u namaz je pozivanje u džihad. Namaz je jedan od vidova džihada. Kaže Ebu Zer radijallahu anhu, kako to bilježi Ibn Abdul Ber u svome dijelu, džamiju bejani na ilmi u fadlih, kaže ko smatra da odlazak u džamiju na propisane namaze, nije džihad na lahom putu, taj je pravi džahil. Taj je prava neznalica. Brojni su hadisi u kojima poslanik sallallahu alaihi wasallame poredi klanjača sa muđahidom na Allahovom putu. Kaže, alaihi sallatu wasallam, hoćete li kaže da vas obavije obavijestim onome zbog čega uzvišeni Allah džerašanu briše grijehe i diže stepene i deređe svome robu? Pa su kazali, ashabi, hoćemo Allaho vjerovjesniče obavijesti nas o tome. Pa je kazao sallallahu alaihi wasallam, propisno uzimati abdest i koračati praviti puno koraka do džamije i isčekivati od namaza do namaza Fezalikumu ribaltu to je kaže ribalt to je bdijenje na lahovom putu pa je to ponovio tri puta bideži ima muslim u svom sahihu i kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam čudi se Allah dželešanu u dvojici ljudi prvom čovjeku koji ustane po noći da klanja Allahu dželešanu to je prva prepreka koja je spomenuta u ovome hadisu, da ustane čovjek po noći u prvi onaj mah, ne čovjek da stavi sebi sat, pa da mu sat zvoni dva ili tri sata, dok se žena na kraju možda ne probudi pa mu ne kaže diš se Allahov robe, probudio si djecu i slično tome, već znači u prvi tajmah ustane i klanja Allahu u dželešanu dva rekiata. Možda će ove prepreke biti sačuvan onaj koji nije oženjen ili onaj koga Allah Želešanu nije obskrbio možda posebno lijepom ženom treća prepreka koju u poslanik sallallahu alihi osallame spominja ome hadisu jeste da se abdesti hladnom vodom i potom da klanja dva rekiata to su četiri prepreke koji prebrodi slomio je svoju dušu, svoj nefs i slomio je šeitona i njegove osvese i drugi, znači rekli smo na početku hadisa da se Allah Želešanu čudi dvojici ljudi prvi je ovaj koji je ustao Daklanja klanja Allahu Đelešanu, a drugi je čovjek koji je izvišao da se bori na Allahovom putu, pa kada je vidio da su njegovi prijatelji, njegovi drugovi i braća muđahidi poraženi, okrenuo se i htio da pobjegne sa bojnog polja, pa se je sjetio kakva mu kazna pripada od Allaha Đelešanu ako to učini, pa se je vratio i borio se protiv svoga neprijatelja dok Allah Đelešanu nije odredio da i on pogine na Allahovom putu. Allah dželšanu kaže, meleki moji pogledajte, ja kaže svjedočim da sam im oprostio. Oprostio tim robojima. Poredi poslanik s.a.v. ome hadisu, onega koji obavlja namaz Allah u dželšanu i onega koji se bori na Allahom putu. Jer je namaz i pozivanje namaz jedan od vidova borbe na Allahom s.a.v. putu. Sjetimo se samo onoga ashaba iz priče koju je zabilježio imam Buharija, e Davud i drugi, kada su jedne prilike izišli sa poslanikom s.a.v pa su ga ostavili da ih čuva, da im bude stražar, pa je prišao jedan od mušrika i gađao ga strelama dok je on bio u namazu. I više strela je pogodilo njegovo tijelo. No međutim, on se nije pomjerao, već je završio svoj namaz. Mirno je završio svoj namaz. Pa kada su ga upitali, nakon toga kada je probudio druge ashave, pa ga upitali zbog čega je tako učinio, kaže bio sam u namazu i mrzio sam da prekinem namaz zbog toga. Mrzio sam da prekinem namaz zbog toga. Vidimo da je onaj ko obavlja namaz, da je to borac na lahom putu. I da je takav spreman da se žrtvuje za Allahovu vjeru. Onaj ko nije spreman da se žrtvuje da obavlja namaz, kako će biti spreman da da svoj život za Allahovu vjeru. Kaže, znači, Allah Đelešanu, Musa'u i njegovom bratu Harunu, da grade kuće svome narodu u Misru i da učine te kuće kiblama. Šta znači ovaj ajet? Razilaze se mufesiri oko značenja ovoga ajeta, pa kažu da učinite svoje kuće kiblama, to jeste da povećate dobrovolje namaze u svojim kućama. Da klanjate dobrovolje namaze u kućama, u ajakimu sala i da obavljate namaz, to jeste da obavljate namaz zajednički u džematu, a ti obraduj vjernike. Dobrovoljni namaz u kući, kaže poslanik, salallahu alaihi wa sallam, držite se dobro namaza. To je, kaže, običaj i to je praksa onih koji su prošli prije vas dobrih Allahovih robova i time se približavate Allahu Đelešanu on vas priječava od ružnih dijela i on vam podiže vaše stepene kod Allaha Đelešanu i briše vam vaše rđave postupke i on vam je zaštita i paravan od bolesti neće vaše tijelo pogađati razne bolesti ako budeš Allahu Đelešanu obavljao noći namaz zato je poslanik salallahu alaihi wasallame draga moja braćo Svatio vrijednost namaza i govorio je Hubi beleye min dunyakum an-nisaa wa tib učinjeno mi je da volim dvije stvari od ovih vaših dunjalučkih stvari žene i se i učinjeno mi je da budem radostanu namazu da budem vesel u namazu jer je to najveći ibadet koji može čovjek da čini Allahu dželle šanuhu pa nije poslanik alejhi salatu ve selam ovdje ubrojao namaz u dunjalučke stvari Već ga je izdvojio i kaže da mu je učinjeno da bude radostan i veselo u namazu. Pogledajte samo one kojima je učinjeno da budu radostni i veseli uz ekrane gledajući pokvarene televizijske programe. Čovjek je spreman da sjedi saatima i saatima da gleda u taj pokvareni aparat koji ruši moral zajednica i pojedinaca. I na kraju čovjeka može pogoditi najveći mu sibet da bude iskušan sa najvećim njemetom koga mu je uzvišeni Allah Želšanu podario, a to je vid. Danas vidimo da ljudi provode veliki vremenski period uz ove pokvarene aparate, izlažući sebe i svoju porodicu velikim fitnetima i iskušenjima. Kada pogledate danas u islamskom svijetu, kada pogledate na ulice, znate odmah kakvi se programi prikazuju preko televizora. Nemate potrebe ni jedan program gledati, niti jednu emisiju seriju pratiti. Ako vidite ljude da su razočarani na ulicama i da nose maramice u svojim rukama i da suze brišu, znajte da su se oni opet tamo negdje posvađali i da su opet razmjerice i da su se rastali i slično tome. Ako vidite ljude vesele, radosne, razdragane, hodaju žurno, znajte da su se oni opet vratili, da to sve ide svojim tokom, da su se pomirili i tako dalje. Ako vidite ljude da hodaju žustro, Da su nervozni, znajte da je bio nekakav film o ubijstvima i slično tome. Tako nemate potrebe pratiti ni jedan program, ni jednu emisiju. Sve znate na očima ljudi i na njihovom ponašanju. To je dokaz da slijepo slijede ono što se prikazuje preko tih, preko tih programa. Potom dođe Karija i uči Kur'an. Uči Kur'an u emisiji koju predvodi voditeljica koja nema odjeće. Pa kaže onda... ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى انما انتم تستطيعون ازغليچavati kao što su se razgoličavale one paganke u paganskom dobu šta će sada razumjeti onaj obični čovjek koji sjed koji ne razumije šta je kitab i sunnet razumije će da je ovo razgoličavanje koje vidi i koje je ispred njega da nije to to, to je nešto drugo ovo je ispred njega Allah je lijep i voli ljepotu a razgoličavanje koje se spomnje u Kur'anu to je nešto drugo to je vriđeno za nje to ne vriđii za nas inače Ne bi ta ikarija, koji nema na sebi ni jednog simbola islama, ne bi on tako postupio. I tako se onda ljudima plasira islam i tako se ljudima plasira vjera. Jedne večeri, kaže Anha, tražila sam poslanika veselam, po njegovoj posteli, pa ga nisam mogao naći. Pa me je pogodilo ono što pogađa žene, ljubomora. Pa sam, kaže, ustala, spremila se i pošla sam da tražim poslanika. Idem vidjeti kod koje od svojih žena je otišao poslanik s.a.v. ostavioši mene, a to je moje veče, ja imam pravo na njega. Kaže, pa sam krenula, pa sam udarila sa svojim stopalama od stopala poslanika s.a.v. A on na seđdi spojio svoja stopala i dovi. Allahume, e'udhu min sehotik, obi mu afatik min okuvetik, wa'udhu bi ke minke na je na Ale, en tak jeima je sne ala nepsik. Dovi pa kaže gospodaru moj, ja se te bi utječem tvome zadovoljstvo tvoje sržbe i tvome oprostu tvoje kazne. Utječem se tebi od tebe samoga. La ja oh si, cena je na Aleik, Jati se ne mogu nezahvalijivati i ne mogu iskazati svoju zavalu prema tebi gospodaru moj, En takima snetila nepsik. Ti si onakav, kakvim si sebe opisao. Alehi salatu selam. Učinjeno mu je da bude radostan i vesel u namazu. Da voli namaz. Pa je tako dovio. Pa kaže Aisha radi Allahu ta'ala anha. Pa tako mi Allah rasplakao me. Ajša razmišlja razmišljanjem dunjalučkim razmišljanjem kako žene razmišljaju. Pogodila je ljubomora a poslanik sallallahu alaihi vasalam plaće u namazu i moli svoga gospodara. Bio je sa'id i mulmusejib najpoznatiji čovjek po svome namazu u svoje vrijeme u vrijeme tabina bio je najžešći prema namazu i najviše je pazio na namaz pa kada mu je žena njegova jedne prilike je kazala zbog čega to činiš zbog čega sebe opterećuješ klanjajući namaz za na takav način duge namaze upotpunjavajući ruku i sečde ostajući dugo na ruku i slično tome pa je kazao strpi se saburaj možda će Allah želešanu našem djetetu dati dobro i hajr zbog moga namaza. Pa je pručio riječi uzvišenog Allaha Želešanu u okjane je buhuma saliha i njihov otac je bio dobar čovjek. Allah Želešanu zbog tvoga namazda može tebi dati dobro i tvome djetetu i tvojim roditeljima i cijeloj jednoj zajednici. A isto tako kada ljudi okrenu se od namaza i ne budu namazu pridavali vrijednost i pravo i hak koje zaslužuje uzvišeni Allah Želešanu i kazniti način kako on hoće. subhane. Zato je neophodno da vjernici preračunaju sebe i razmisle o svojim namazima i uporede ih sa namazom poslanika alejihis salam da bi na sudnjem danu bili od onih za koje je poslanik kazao ako im namaz bude ispravan biće im ispravno i druga dijela, a da ne budu od onih koji će propasti pored svoga namaza draga moja braćo o namazu se može dugo i dugo pričati namaz je najvrijedniji obred kad pogledate u fikske knjige i u hadis kadjela vidite da su najduža poglavlja o namazu o vrijednostima namaza, o svojstvima i načinu obavljanja namaza i raznim drugim fikskim propisima vezanim za namaz. No međutim, želeli smo kroz ovo kratko predavanje da ukažemo na neke od hadisa koji ukazuju na odlike ovoga ibadeta, ne bile alda dželešanu nama dao snage i moći i sabra da obavljamo namaz na način kako je to činio poslanik sallallahu alejhi ve sellem i da nas učini ustajnim u tome i da ga sretnemo, a on je zadovoljan sa nama azev ođel. Molim ga subhanehu wa ta'ala da nas povuči našoj vjeri, da nas povuči korisnom znanju, da nam da od svoje dobrote na dunjaluku i na ahiretu, da nam najbolji muči naša zadnja dijela i da nas poji u džernetu, pjerdeusu, našim vjerovjesnikom a.s., njegovima sahavima, šehidima i dobrim, a divno su oni društvo. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وشعارات كلها سقطت في الأرض ووابت حناجر ووعود كلهم يدعه لكي